Готови ли сме да слушаме? Нещо, което не е традиционно, но което е важно за всички нас. Надявам се, че ще отворим ушите си да чуем за тези неща, които биха могли да ни помогнат да стъпим още по-здраво върху канарата, Исус. Сега, как да започна се чудя, може би с един въпрос... Колко пъти до сега сте се питали, а бе в този свят колко са болните хора? Питали ли сте си? Може би по-правили на въпроса, в този свят колко са здравите хора? Ако ви поканя да вдигнете ръце сега, за да ми декларирате кол от вас е здрав, напълно здрав, да ви поканям ли? Стигаме до... Убеждението, че този свят е пълен с болни хора. Явно, че този свят прилича на една огромна болница. Явно, че всеки носи своите наследствени обременености, придобити обременености. Явно, че всеки един от нас е поразен. Или както казва Библията в Исаия 1 глава 5 и 6 стих вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло. От стъпалото на краката, дори до главата, няма в никое тяло здраво място. Нерадостна констатация. От стъпалата до главата. При всеки един от нас няма здраво място. Това не го казва прочути известен лекар, не го казва медицински университет, не го казва научен научствователен институт, не го казва пастора, казва го самият Бог. Каква нерадостна констатация. Днес вече е много трудно наистина да намерим, където и да било по лицето на цялата земя, абсолютно здрав човек. Затова говорим за едно относително здраве, нали? Говорим за едно здраве, което се променя. Когато говорим за едно такова здраве, ние се мъчим да го запазваме и поддържаме най-често с лекарства и медикаменти. Но вместо в такъв случай, както казва нашият народ, да изписваме вежди, можем да избудем очите. В книгата на пророк Еремия, 8 глава, 22 стих, четем. Бог пита, няма ли Балсам в Галат? И продължава. Няма ли там лекар? Отговор. Защо тогава изцеляването на народа ми не се подобри? Защо, можем да попитаме, след като днес разполагаме с толкова много аптеки, пълни с всякакви лекарства, здравословното състояние на болните хора не се подобрява? Защо е така? Да не би да сме объркали нещо, да не би да сме объркали нещо с, с лечението или с лекарствата? Всъщност, можем ли да говорим? За това, че днес онези от нас, които ползват лекарства и медикаменти, могат дори да заболеят от тях. Можем ли да говорим за така наречената лекарствена болест? Нека да поговорим за тази болест наистина. Това ще бъде обект на нашето разглеждане през този час. Бях на посещение преди няколко дни в една наша възрастна сестра. Тя наистина в последно време не е добре. Когато разговаряхме за нейното здравословно състояние, тя ни каза, имам една турба с лекарства. Взимам ги и усещам, че ставам по-зле. Защо не се подобрявам? Предписаха ми и нови лекарства и аз допълних тази турба с още лекарства. Ставам по-зле, усещам го, чувствам го. Какво да правя? Какво представлява лекарствената болест? Един от най-известните токсиколози, не само в България, но и в чужбина, професор доктор Александър Монов, в книгата си «Лекарствена болест» пише следното. Чуйте. «Лекарствената болест е уникален парадокс и един от най-сложните феномени в медицинската наука и практика. Тя отражение на голямото противоречие в съвременния свят, а именно – средства и препарати, които медицината е изградила и създала за борба срещу разнообразните болести в човешки организъм, при определени условия причиняват разнообразни и в редица случаи много тежки болестни състояния. Отнася се за патология, която заема ежегодно все по-големи размери в целия свят. Лекарствената болест Включва разнообразни увреждания у човека от различни медикаменти, прилагани в общо утвърдени терапевтични дози. Тези увреждания възникват в хода на лечебния процес при правилно или погрешно поставена диагноза. Болестните промени при такава патология се колебаят в много широк диапазон от едва проявени единични симптоми до крайно тежки поражения в различни органи и системи с неблагоприятна прогноза. Постоянно се увеличава разпространението на лекарствените увреждания в хода на лечението на редица заболявания, особено на хроничните информи. Докато епидемиите от инфекциозни заболявания възникват внушително остро, Плътно изпълват определени населени райони и имат временен характер с различна продължителност. Лекарствените заболявания изпълват мълчаливо и безшумно всекидневието на населението по цялата планета. Медиите и обществото все още могат реално да преценят действителните поражения, които през последните години тази патология нанася в човешкия организъм. Тази епидемия все още няма бариери пред себе си. Тя няма периодичности регионални ограничения. Тя е навсякъде. Какво ще кажете за това? Не мислите ли, че това е едно сериозно армиране за всички нас? За целия свят. Защо днес повечето лекарства и медикаменти са опасни, дори токсични. Защо? Днес повечето лекарствени медикаменти са опасни, дори токсични, защото, мои брати и сестри, са съставени главно от изкуствено синтезирани химически съединения. Отворете който и да е фармацевтичен справочник, ако се интересувате от такива справочници. И лесно ще се убедите в това, като прочетете Изброените, отрицателни въздействия, а също така и противопоказания, записани под всеки един лекарствен продукт. Малко статистика. Проучванията, които били извършени през 90-те години на 20-ти век в Съединените Американски щати, показват, че само в тази държава от лекарствена болест всяка година умират около 180 хиляди човека. Нещо повече. От инфекциите, които се развиват докато човекът е на лечение или на изследване в болницата, умират още около 20 хиляди човека. Средно всеки един на 500 прияти пациенти в болница умира в резултат на медицинска съжаление грешка. Даже някъде съотношението е едно към 200, не едно към 500. Едно сравнение. При самолетни катастрофи обикновенно шансът да загине човек и изобщо шанса за самолетна катастрофа е едно към 8 милиона. Един човек на 8 милиона може да загине при самолетна катастрофа. Това е шанса. А при. Автопроисшествие по пътищата на Съединените Американски щати загиват годишно някъде малко над 43 000 човек. Това е статистика от 90-те години на 20 век. Но ние можем да си направим труда да изследваме какво е положението днес, разбира се. Само, че аз питам, не мислите ли, че тези наистина зашеметяващо високи стойности са неприемливи за една медицина или за най-медицинска наука, която в основата си дава обещание за това да не вреди. Обещанието обаче са едно, а реалността е съвсем различна. Тук ние можем да се запитаме, абе, бе винаги ли е било така? Или това са неща, които се проявяват в нашето съвремение? Или това са неща, които стават в наши дни? Откакто... Настъпиха промените, не самото в България, по целия свят. Така ли е било винаги? Или само сега е така? Ще прочета един текст в Марк 5 глава, където в 25-26 и стих се казва. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години, и беше страдала много от мнозина лекари и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види никаква полза, а напротив беше и станало по-зле. Явно, че това е явление, което се е проявявало винаги. Още от времето на Христос имало хора, имало хора, които са се интересували от лекарства и медикаменти, ходили са при лекарите, те са им предписвали такива, обаче лечението трайно не се е осъществява. На тази жена с кръвотечение, вместо да получи подобрение, е станало по-зле. И аз отново си спомням думите на нашата сестра, за която ви казах в началото. Имаме една турба с лекарства. Не ми става добре. По-зле ми става. Защо е така? Защо е така? Според Националната одитна служба на Великобритания около 100 000 души годишно се разболяват от така наречената вътреболнична инфекция и това води до около 5 000 смъртни случая годишно, като в последствие това допринася и за още 15 000 смъртни случая сред тези вътрешно, вътреболнични инфекции. Детският хирург и преподавател в Харвард, професор Лусиан Либ, се казва, заявява, той казва, здравеопазването е огромна индустрия и лекарствените усложнения и болести са проблем номер едно за нашето общество. Лекарствените болести, лекарствените осложнения са проблем номер едно за обществото. Един друг професор, който е професор в медицинския колеж Алберт Айнштайн в Ню йорк казва се Бертранд Бел, заявява следното. Всеки ден в болниците се убиват хора. Това се случва във всяка болница в САЩ, но обществеността не го знае. Във всяка болница в САЩ се случва това. Ами как е в другите болници? Как е в другите държави по света? Как е в нашата България? Как и в нашите болници. Имаме ли изобщо статистика за това? Кой може да ни я даде? Какво се случва? Всъщност, какви са основните проблеми с така наречената лекарствена болест? Много от тях изобщо не се забелязват, мои брати и сестри. Много от тях изобщо не се докладват. Всъщност, националната статистика... Здравна статистика обикновенно не отразява степента на повредените от така наречената лекарствена болест. Тя няма за цел това. Ето, например, ако почине един пациент, в смъртният му акт може да пише, че е починал, да кажем, от някаква недостатъчност, сърдешна или бъбречна недостатъчност. Но в никакъв случай не се пояснява и не се допълва, че това осложняване което е причинило смъртта на пациента, може да се е получило вследствие на медикаменти или лекарство. Такова нещо няма да намерите. Какво да кажем за страничните ефекти и противопоказания, с които, с които се предполага, че лекарите би трябвало да са запознати, когато предписват дадено лекарство? Оказва се, че един голям процент от лекарите изобщо не са запознати с Становичните ефекти и противопоказания. Те нямат време да проверяват това. Повече разчитат на онези агенти, които идват, така наречените агенти на фирмите снабдителки, които идват и им предлагат своите продукти, своите лекарствени средства. Те пък от своя страна никога няма да кажат кое е лошо, кое е добро. Те имат за цел само да пласират и да продадат своята стока. Един друг голям проблем са рецептите. Едно проучване на фармацевти от Масачузец показва, че около 2,5 милиона медикаментозни предписания са изпълнени погрешно в аптеките. Много обаче лекарства в аптеките, много такива лекарствени средства можете да вземете и без рецепти. И вие знаете това. Какво всъщност взимаме? Кой ще ни каже? Какво е съдържанието на тези лекарствени средства? Доктор Ричард Тейлър, който е бивш активен член на общество Лекари за реформа и автор на книгата «Медицината извън контрол» казва, че, цитирам, всеки назначен медикамент, всеки извършен диагностичен тест, всяка оперативна интервенция носят със себе си риска от лекарствени осложнения. И добавя още малко. Колкото, казва той, повече медикаменти, тестове и оперативни вмешателства е подложен даден пациент, на колкото всъщност повече медикаменти, тесто и оперативни мерчателства е подложен даден пациент, толкова по-вероятно е той да развие лекарствено заболяване. Ще ви върна около 140 години назад във времето, защото искам да ви цитирам няколко параграфа от книгата на религиозната писателка Елън Уайт. Книгата е за физическо и духовно здраве. Тя говори за лекарствата и говори за лекарствените средства. Ето нейните думи. Една практика, която лежи в основата на голям брой заболявания, а и на по-сериозни проблеми, е безразборната употреба на лекарства. Когато бъдат атакувани от болест, много хора не си правят труда да потърсят причините за своето заболяване. Главната им грижа е да се освободят от болките и на удобствата. Затова прибягват до рекламирани, в кавички, чудотворни лекарства, за чиято истинска стойност знаят малко. Или пък искат лекарят да им предпише лек, който да противостои на резултата от техния неправилен начин на живот, без изобщо да помислят за някаква промяра в нездравословните си навици. Ако не се постигне незабавно облегчение, Веднага се опитват друго лекарство, а след това друго и още и още. Така злото нараства. Още един параграф от същата книга. Хората трябва да бъдат получавани, че лекарствата не лекуват болестта. В повечето случаи лекарствата само променят формата и местоположението на болестта. Често последиците от отровата сякаш са превъзмогнати за известно време, но резултатите остават в организма и му нанасят голяма вреда в по-късен период. Чрез употребата на лекарства много хора са си навличали до животни заболявания, а много са изгубвали и живота си, който би могъл да бъде спасен, чрез природните методи на лечение. Отровите – съдържащи се в тъй наречените лекарства, водят до пристрастяване към тях, което означава гибел, както за душата, така и за тялото. Много от популярните и шумно рекламирани патентовани лекарства действат така, че полагат основата за пристрастяване към опяти, алкохол, тютюнопушене, наркомания и със страшно проклятие за обществото. Разбирате ли за какво става въпрос, когато говорим за лекарства, лечение, здраве. Какво бихме могли да направим в една такава ситуация или в една такава установка? Трябва ли да реагираме, ако трябва как? Какви са нашите задължения? И най-вече като вярващи. Трябва ли да бъдем някакви крайни фанатици? Или трябва да бъдем умерени, балансирани? И да отчитаме всеки един факт по същество. И да не се заблуждаваме в онова, което светът наистина ни предлага с широки отворени ръце. Можем ли по някакъв начин да намалим? Или да компенсираме допуснатите до сега грешки, ако можем как? Искам да ви помогна да погледнем към сериозните учени към хора, които дори не са вярващи, но които са сериозни в своята наука, специалисти, лекари, които мислят за здравето на... Истински мислят за здравето на човека и са единодушни, единодушни са в това отношение. Те смятат, че най-сигурните начини да се променят нещата в положителна посока и да се намалят допуснати до сега грешки е... Или са следните. Най-сигурните начини са следните дават ни тези посоки. Нужно е, според тях, да се изчисти максимално, максимално да се изчисти здравоопасното от многобройните безполезни, при това някои от тях много вредни, а и скъпоструващи медикаменти и лекарства. Те не са по джоба за всеки един. Днес много лекари наистина имат проблеми с имената на лекарствените средства. Защото се срещат лекарства с подобни имена. Лекарите, а и пациентите, разбира се, се объркват. Те не знаят от кое лекарство да предпишат или от кое лекарство да вземат. Между прочим, излизат все нови и нови лекарства. И фармацевтичната индустрия бълва ежедненно тонове лекарства, които отиват, разбира се, по медицинските заведения, по аптеките. И са предназначени да бъдат изкупувани от хората, които боледуват. А казахме, че няма здрав човек. На пазара непрекъснато излизат нови и нови медикаменти. Всичко по отношение на достоверната информация е много трудно да се разбере. Не могат да се ориентират нито лекарите, нито хората в това море от синтетични лекарствени средства, които някои с право наричат лекарствени буклуци. Медикаментите не само могат да предизвикат заболяване сами по себе си, но и допълнително могат да маскират симптомите на, на така наречената оригинална болест, като в същото време да я е превърнат в хронична и по този начин да направят истинското лечение много трудно, почти невъзможно. Трябва да си признаем, че днес голяма част от хората всъщност се раждат здрави човешки същества, като здрави човешки същества. И ако сега те се хранят правилно, моля ви, чуете, ако се хранят правилно, ако съблюдават хигиена и един разумен начин на живот, могат да останат здрави до дълбока старост. Според проучванията на Американските центрове за контрол и профилактика на заболяванията, за да се подобри нашето здраве на първо място е нужно да се промени начинът ни на живот. Начинът на живот. Не друго. Всъщност, здравето зависи най-вече от профилактиката чрез правилен начин на живот, хигиена и рационално хранене. Това не ви ли напомня за нашата програма New Start, програмата на Църквата на адвентистите New Start, която ни говори за слънце, въздух, вода, храна, движение, почивка, въздържание, доверие в Бога. Осем здравословни стъпки за, за живот. Осем стъпки, които ние имаме привилегията да ползваме. И това са стъпки, които не ни ги дава някакъв светски медицински университет или институт, а ни ги дава, всъщност, Библията и ги разбираме много доб добре, задълбочени чрез духа на пророчеството. Една от основните причини поради, която здравеопазването на по света е в това неудовлетворително състояние е, че медицинските институти, мои брати и сестри, и много лекари се оставят да бъдат купени от най-различни фармацевтични компании, като по този начин те затварят очите си и явно дават предимство на тези фармацевтични компании или картели, чиято основна цел е печалвата. В книгата си Разногласие в медицината. Девет лекари говорят без страх. Доктор Менделсон заявява следното. Здравеопазването в Съединените американски щати е превърнато в много многомилиарден бизнес. На него се дължат повече от 12% от брутния национален продукт. Приходите от здравната индустрия, които по-настоящем надминават 360 милиарда долара годишно са на второ място след военната индустрия. Днес фармацевтичните компании наймат агенти, чиято цел е да посещават лекарските кабинети и да представят образци от техните медикаменти. Като всеки друг търговец, те омаловажават продуктите на техните конкуренти, като същевременно прикриват недостатъците на представените от тях. Фармацевтичната индустрия съблазнява младите студенти по медицина, като им предлага подаръци, безплатни пътувания до конференции и безплатен образователен материал. Фармацевтичните фирми редовно дават щедри вечери и коктейли за лекари. Те осигуряват парични средства за построяването на болници, медицински университети и институти за така наречената независима, в кавички, изследователна работа. Не знам дали схващате колко много фалш. Има тук колко много егоистични мотиви, заблуда и лъжи. Те се ширят в така наречената система за здравеопазване днес по целия свят. Разбирате ли каква е истината свързана днес с нашето здравеопазване? Между прочим, аз съм сигурен, че това е един от ходовете на дявола, който знае, че му остава много малко време и иска да заблуждава, да унищожава, да погубва. Знаете ли, Две са важните задачи на медицинската индустрия днес в световен мащаб. Първо, да потиска чрез всички възможни средства, каквато и да е информация за надежно и ефтино природно лечение. Това е така нареченото альтернативно. С други думи понякога го наричат лечение. И второ, да поддържа заблудата, че Патентуваемите синтетични медикаменти са отговорът на човешките страдания. Целта на всичко това е, досещаме ли се, печалбата? Какво падение? На времето католическата църква успяла да натрупа много богатства, много големи богатства. И тя станала много мощна, силна църква. Повечето от вас знаят това. Същност до ден днешен църквата на католицизма е много мощна църква. Но знаете ли как църквата на католиците успява през всичките тези години от това време до сега да натрупа тези несметни богатства? Чрез така наречените индулгенции. Чрез които индулгенции... Хората си купуват прощаване на греховете. Купуват си индулгенция, спасяват и си душата. Греховете си, ти са простени и ти спасяваш душата си. Днес си мисля, че фармацевтичните картели печелят милиарди, като използват подобна схема. Каква е тя? Ами ето каква. Продават своите продукти, като един вид здравни индулгенци, като по този начин подхранват измамата, че с тях си купуваме здраве. Обаче, ние имаме на разположение Библията. И Библията е много ясна, тя е много точна. Тя никога не греши. Тя казва истината такава каквато е. Апостол Павел в Колосяни 2 глава 8 стих заявява «Внимавайте, да не ви заблуди някой». А после във второто си послание до Тимотей, там 3 глава от 1 до 5 стих заявява «Защо в последните дни от земната история ще настанат усилни времена?» И каза, «Защото човекците ще бъдат себелюбиви, ще бъдат сребролюбиви, неприятели на доброто, Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. И ни дава един съвет. Избягвай такива. Днес ние наистина живеем в последните усилни времена преди края на земната история. За нас това не е тайна. Ние го чувстваме, усещаме, схващаме го, разбираме го в дълбочина. И сме поканени да изпитваме абсолютно всеки дух, да изпитваме всичко и да държим, основно да държим доброто. Христос решително застава на наша страна. Христос е обещал, че няма да ни остави. Той обещал, че няма да ни забрави. Той казва, никак няма да те остави и никак няма да те забравя, защото съм те врязал на дланите си и твоите стени са винаги пред мен. Това означава, че ако днес имаме проблеми, със своето здраве. Нека преди всичко и над всичко да се обръщаме към великият лекар. И аз даже смятам да апелирам много горещо към всеки един от вас. Докато минаваме през тези 10 дни на молитвената ни инициатива, 10 дни, имаме възможност да се молим за нашето здраве, за здравето на нашите близки. Да преосмислим как до сега сме се отнасяли към всичко това. И за в бъдеще така ли ще продължаваме да се отнасяме. Защото много адвентисти по целия свят днес боледуват и то от много понякога тежки заболявания. Това е в резултат наистина на заблуда, на нашият понякога грешен избор, на това, че не можем нормално и добре да дозираме нещата, не знаем какво да направим, и сме склонни първо да отидем и да търсим човешка помощ и да уповаваме на човеци, а не на Бога. Не е ли дошло времето, в което трябва изключително и само на Бога да уповаваме, като се съобразяваме, разбира се, с всичко това, което Той ще ни посоветва да направим във времето, в което живеем? Мои брати и сестри, разбира се, че има лекарства и медикаменти, без които ние не можем. Но трябва много внимателно да подхождаме към този въпрос. Трябва всеки един от нас да изучи подробно за какво става всъщност дума, за какво идва думи, за какво идва реч. И чак тогава да пристъпва и да взема решение за това, което ще прави в своето бъдеще. И така Христос стои решително на наша страна. Христос е великият лекар. И ако ние искаме да вземем своето лекарство за здраве, нека първо да търсим Него да го търсим с цяло сърце, да го търсим така сякаш, наистина това е единственото нещо, от което зависим, а то е така. Христос иска да бъдем здрави. Възлюбени, каза апостол Ян, молитвам да си здрав и да благоуспяваш във всичко. Ако искаме да благоуспяваме, да сме здрави, нека наистина нашият поглед да бъде насочен изцяло. цяло и с цяло в Христос. Той е на наша страна. Той ни обича свечна любов. Той е този, който ни е врязал на дланите си. Той е този, който може да ни даде полука, съвет, наставление, посока. Той е този, който може да ни обяснява всички въпроси, които възникват в нашия ум, по отношение на нашето физическо, умствено, емоционално и духовно здраве. Нека на Него да бъде славата сега и веки веков. Амин.